și în cer și pe pământ, el tată, Sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și anunță cu multă bucurie, iubiți ascultători, deschiderea programului LE213. Dumnezeu va binecuvânta cu prisosință timpul acesta pe care vi l a spus deoparte pentru a vă împărtăși cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul care vă va fi adus și cu ocazia lecțiunii de față. Textul lecției noastre de astăzi, pe care îl studiem împreună înaintea Domnului, se află în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, cu versetul 9, precedat însă de vreo câteva gânduri pe care nu le-am putut acoperi din versetul 8. Mai înainte însă de acestea două, haideți să parcurgem împreună un episod din scurta istorisire pe care o avem a unui evreu întors la Dumnezeu, medic-militar, în armata Statelor Unite pe la anii 1880. Am aflat cum a fost adânc mișcat, a fost tulburat, putem să spunem, de pacea și serenitatea unui credincios rănit, căruia a trebuit să-i amputeze mâinile și picioarele, credincios care n-a vrut să primească nici cloroform pentru anestezie și cu atât mai puțin rachiu. Iată ce ne povestește în continuare medicul respectiv, care la vremea aceea nu-l cunoștea pe Domnul Isus, dar prin intermediul acestui tânăr, și alte împrejurări pe care domnul le-a aranjat în planul său minunat, a ajuns până la urmă să-l primească pe Domnul Isus. Ne spune el mai departe, sub titlul rugăcinea lui Carol pe patul de moarte, că, după cinci zile după operație, tânărul a trimis să mă cheme. De la el am auzit atunci pentru prima dată Evanghelia. Domnule doctor, a spus el, mi-a sosit ceasul morții. Nu cred să mai apuc răsăritul soarelui, dar mulțumită Domnului, sunt pregătit pentru moarte. Înainte de a muri, doresc să-ți mulțumesc din tot sufletul pentru bunătatea ta. Domnule doctor, dumneata ești vreu și nu crezi în Isus. Dar n-ai vrea să stai și să vezi cum am toată încrederea în Mântuitorul meu până în cea din urmă clipă? Am încercat, dar n-am putut. N-aveam tăria să văd murind un creștin fericit în iubirea lui pentru acel Isus pe care eram obișnuit să-L urăsc. Din pricina aceasta am părăsit Odaia. Un infirmier a venit peste 20 de minute și m-a găsit cu fața ascunsă în mâini. Domnule doctor, mi-a spus, Carol dorește să vă vorbească. Ei, chiar acum vin de la el, am răspuns eu, și nu pot să mă duc chiar. Domnule doctor, el spune că trebuie să vă vorbească încă o dată înainte de moarte. Eram foarte hotărât să nu mă las sub înrăurirea vorbelor sare dacă vor fi în legătură cu Isus al lui. Intrând la el, am văzut îndată că îi s-a apropiat sfârșitul. Domnule doctor, a spus el, te iubesc pentru că ești evreu. Prietenul meu cel mai bun pe lumea aceasta era tot evreu. Adevărat? Cine era acesta? L-am întrebat eu. Isus Hristos, la care aș vrea să te aduc înainte de moartea mea. Îmi făgăduiești, domnule doctor, că n-ai să uiți ceea ce îi voi spune eu acum prietenului meu? După ce am făgăduit, el urmă. Acum cinci zile, pe când îmi tăiai mâinile și picioarele, m-am rugat Domnului Iisus ca să te facă să te hotărăști pentru el. Aceste cuvinte ale tânărului muribund m-au atins până în adâncul inimii. Nu puteam pricepe cum e cu putință ca el să uite totul în jurul lui și să se gândească numai la mântuitorul său și la sufletul meu nemântuit pe când eu îi pricinuiam durerile cele mai mari. Toți am putut răspunde a fost: e, Da, dragul meu, lasă că va fi bine. Și cu aceste cuvinte l-am părăsit. După 12 minute, era la Isus, Domnul lui. În timpul războiului, sute de soldați au murit în spitalul meu, dar numai pe unul l-am condus până la groapă și anume pe Carol Colson, tânărul toboșar. Am mers călare mai mulți kilometri numai ca să iau parte la mormântarea lui. Am pus-o în brațe cu o uniformă nouă și să-l așeze într-un secret ofițeresc acoperit cu steagul nou al Statelor Unite. Luni întregi de zile m-au urmărit cuvintele acelui tânăr. Ele îmi răsunau mereu în urechi. Dar, așa cum se întâmplă, în ofițerilor am uitat încet, încet cuvântarea pe care mi-o ținise tânărul Carol în ceasul morții lui. Niciodată însă n-am putut uita răbdarea minunată cu care a suferit durerile groaznice și încrederea copilărească în acel Isus, al cărui nume nu era atunci pentru mine decât un cuvânt gol și o rușine. Vom vedea, iubiți ascultători, în lecțiunile următoare, că Domnul îl căuta totuși pe acest medic, care, pentru o vreme, cu toată impresia grozavă care a făcut-o tânărul, a părăsit totuși gândul întoarcerii la Dumnezeu. Stăruiesc încă asupra gândului pe care l-am expus și cu ocazia lecțiunii trecute, tânărul acesta a fost împuternicit. Și ajuta de Dumnezeu să treacă prin aceste împrejurări atât de critice, care i-au mișcat inima evreului prin citirea zilnică a cuvântului lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu o citire simplă și formală, numai a literii, ci el întotdeauna lăsa, era deschis înaintea Domnului pentru cele citite și lăsa ca acest cuvânt să lucreze viu prin puterea Duhului Sfânt în viața lui. Lucrul acesta i-a dat lui Haru și puterea să plece cu atâta cinste de pe pământ și în același timp să aducă roade pentru veșnicie, întorcând la Dumnezeu familia acestui evreu, așa cum vom afla mai târziu. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te rugăm ascultarea mesajului care urmează în așa fel, încât să ne determine și pe noi să înțelegem valoarea cuvântului Tău Cel Sfânt pe care ne l-ai lăsat, împletită cu rugăciunea și cu vegherea. Amin. Vezi azi noi ce clipa vieții tale iar și atunci chiar când totul este nimic Căci sfiriată ta era din calea ia și și jurul tău e un iar arun amur când totul se odihnește. Tundreaptezi când dulii aras pe ei suni. Îi slavă și îi mulțumești ui crai domnul dus. Noi trebuie să fim oameni practici. Dacă dorim neapărat să avem o viață din aceasta de rugăcine, de citirea cuvântului, o viață de preocupare mai mult cu cele duhovnicești, vreau să vă dau o soluție foarte practică. Încercați și luați vă la început numai 10 minute din timpul pe care l-afectați televizorului sau timpul pe care l-afectați ziarelor, politici și așa mai departe. Faceți practica aceasta pentru o oarecare perioadă de timp îndelednicindu vă în aceste 10 minute cu citirea cuvântului, cu rugăciune, parcurgerea unei literaturi creștine, după aceea începeți și măriți. Mai adăugați încă 5 minute luându-le de la celelalte ocupații pământești și veți vedea în curând ce rezultate minunate aduce această practică în viața dumneavoastră. Eu personal am aplicat-o și pot să vă mărturisesc că Dumnezeu mi-a dat binecuvântări pentru care cuvintele noastre omenești nu sunt suficiente să le exprime. Am fost și eu învățat de un frate în vârstă și de aceea vă spun și dumneavoastră că le-am practicat și lucrează mult. Dumnezeu cinstește pe toți cei care îl cinstesc. Iubiți ascultători, ne îndreptăm către textul lecției de astăzi, care așa cum am anunțat se află în versetul 9 de la Luca, de la capitolul 18, verset pe care îl voi citi după ce mai întâi voi spune câteva gânduri în legătură cu versetul 8, versetul de mai înainte, gânduri pe care din motive de timp nu le-am putut acoperi în lecțiunea trecută. Așadar, în versetul 8 de la Luca 18, Domnul Iisus încheie cu întrebarea, Când va veni Fiul omului, va găsi El credința pe pământ? După părerea unor credincioși, este vorba aici despre a treia venire a Domnului Isus, după cum urmează. Prima a fost când s-a întrupat, a doua când va veni în slavă pe norii cerului ca să-și ridice biserica, venire necunoscută de lume, și a treia va fi pe pământ când se va face judecata și când orice ochi el va vedea, așa cum este arătat la Apocalipsa 1 cu 7. Timpul dintre a doua și a treia venire, când biserica, templul credinței, nu va mai fi pe pământ, va fi timpul marii strâmbtorări. Atunci numai cei care fac fapte bune vor fi mântuiți, este vorba de mântuirea prin fapte, așa cum se arată la Matei 25 cu 34 până la 36. Când va veni fiul omului, va găsi el credința pe pământ? Întreabă Domnul Isus. Un gând duhovnicesc se desprinde de aici. Pe pământul păcatului, în firea pământească, nu poate locui credința. Ea se află numai în firea cea nouă, de natură cerească, fire născută din Dumnezeu și care locuiește în locurile cerești. Aici trăiește credința, pentru că aici își găsește hrana ei, Cuvântul ceresc al Domnului Isus. Din toate cele spuse mai sus în legătură cu versetul 8 din Luca 18, desprinde marele adevăr că Credința cea dată de Dumnezeu Sfinților Săi este o credință vie care așteaptă necurmat pe Domnul Isus să vină. Evenimentul cel mai de seamă care urmează să fie în omenire este venirea Domnului Isus. Ferice de cei credincioși, care așteaptă cu tot focul inimilor acest eveniment. Eu, Isus, vin curând. În versetul următor, la versetul 9, aflăm că Domnul Iisus a mai spus încă o pildă. Citim așadar versetul 9 de la Luca 18. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți oameni. În versetele următoare vom afla pilda despre care am amintit aici, în versetul acesta. Haideți acum să avem câteva gânduri pe marginea acestui verset. Pentru fiecare stare și împrejurare în care se aflau oamenii, Domnul Isus avea câte o pildă prin care căuta să învețe adevărul său veșnic. Toate fețele adevărului lui Dumnezeu pot fi lămurite prin pilde luate din viața trecătoare, pentru ca omul să înțeleagă ușor adevărul să se ferească de rău și să pășească hotărât pe calea binelui. Noua pildă pe care Domnul o spune aici se adresează a celor oameni care se încred în ei înșiși, în neprihănirea, în religia și în datinile lor, disprețuind pe ceilalți oameni. Nimic nu este atât de urât și respingător în viața omului ca îngânfarea, încrederea în puterile lui proprii, în înțelepciunea și neprihănirea lui. Un înțelept, pe nume Daninos, spune așa. Nu cunosc sforțări mai grele și mai respingătoare decât ale unui măgar care vrea să demonstreze că nu e măgar. Niciun păcătos nu e mai rău și mai scârbos ca acela care spune despre sine că nu e păcătos. Acesta are cele mai puține posibilități de îndreptare. Adevărat spunea și Sfântul Isaxirul. Dacă cineva nu se socotește păcătos, rugăciunea lui nu este primită de Dumnezeu. Este la fel ca și cu un bolnav care nu se recunoaște că este bolnav și acesta are cele mai puține șanse, dacă are vreunere să fie vreodată vindecat pentru că el nu vrea să vină la doctor și moare în boala pe care o are. Acela care nu se socotește păcătos, în mod nemijlocit se socotește bun și drept. Un asemenea om se încrede în sine, în neprihănirea proprie și disprețuiește pe ceilalți, chiar dacă nu spune cu gură acest lucru, dar el îl crede puternic în inima sa. n noi așa de despre la tot pasul Ei, eu n-am spart casa nimănui, n-am furat, n-am omorât!" Oare ce înseamnă asta? Eu sunt drept, sunt bun și n-am nevoie de Dumnezeu!" Un astfel de om, bietul de el, Moare în starea nenorocită de păcat și de neajutorare în care se găsește. Pisica nu este pisică pentru că face miau sau pentru că nu face miau. Păcătosul nu este păcătos pentru că face păcate sau nu face păcate, deși păcate face. Ci pisica este pisică pentru că s-a născut din pisică. Iar omul este păcătos pentru că s-a născut din Adam cel păcătos. Nu ne spune Psalmistul David? Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămistrit, mama mea? Prima condiție pe care Domnul Iisus o pune omului care vrea să-L urmeze este lepădarea de sine, adică lepădarea de ființa aceasta păcătoasă pe care o moștenim prin însăși nașterea noastră. Numai cei care s-au lepădat de sine sunt cei care nu se mai încredie în ei înșiși. Acela care vine și spune, eu n-am făcut cutare, eu n-am sparcasa nimănui, eu n-am furat, eu n-am omorât. Acela nu vrea să se lepede de sine. Și cu privire la acela, înțeleptul Daninos, de care am amintit mai sus, putem să spunem acestea. Nu cunosc forțări mai grele și respingătoare decât ale unui măgar care vrea să demonstreze că nu e măgar. Iar în cazul nostru îmi spune decât ale unui păcătos care vrea să demonstreze că nu este păcătos. Așadar, numai cei care s-au lepădat de sine sunt cei care nu se mai încred în ei înșiși. Iată un mijloc de verificare. Sunt lepădat de mine însumi când nu mă mai încred în mine. Și nu mă mai încred în mine atunci când nu mai privesc pe nimeni de sus cu superioritate. Nu se poate, ca un om, născut în elegire și zamislet în păcat, să moștenească împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu care de trei ori sfânt și de șapte ori neprihanit. Acela care începe să-și justifice viața, motivând că el nu a făcut păcatele acestea grosolane, păcate morale, după cum s-ar spune așa, acela vrea să rămână în continuare în starea lui de păcătoșenie în care s-a născut, stare de păcătoșenie care este însă structura lui, și acela niciodată nu o să poată să se gândească să ajungă în cerul lui Dumnezeu de 3 ori sfânt și de, de sfârșit, împreună cu cei sfințiți. Cine privește spre oameni cu superioritate, acela este un disprețuitor de oameni. Și când tu spui despre tine și începi să spui că tu n-ai făcut păcatul cu tare și cu tare și cu tare, prin aceasta te ridici mai sus decât cel care a făcut aceste păcate și îl privești cu superioritate, când de fapt ești tot în aceeași oală cu el. Dumnezeu nimicește din împărăția sa pe toți cei care au Duhul Luciferic în ei, pe toți cei care privesc de sus pe ceilalți. Cine are Duhul lui Isus? Este smerit, cald și plin de înțelegere și milă față de semenii lui. El nu se laudă decât cu Domnul și Mântuitorul său, înălțându-i numele pretutindeni. El nu se laudă cu cele făcute de el, ci se laudă cu cele cu lucrările Domnului în inima și în viața lui. Iată pilda pe care Domnul Isus o spune cu privire la aceștia care își justifică viața lor morală, încearcă să intre în cer cu starea lor păcătoasă. Citim versetul 10. Doi oameni s-au sui la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Haideți, deci acum să cugetăm puțin împreună asupra acestui verset. Doi oameni care cu trupul merg pe același drum, se duc în același loc și pentru același lucru, anume să se roage. Dar în duhul lor sunt cu totul deosebiți. Între ei nu există nici un fel de părtășie, nici lăuntrică, nici în afară. Zidurile templului nu-i lega. Deci nu locul fizic are însemnătate înaintea lui Dumnezeu, ci starea lăuntrică a celora care merg în locul respectiv. În versetul de mai sus vedem două lucruri egale care totuși se deosebesc fundamental. Un proverb latin glăsuiește astfel, când doi oameni fac același lucru, nu-l fac același întocmai. Numai în lumina lui Dumnezeu putem cunoaște adevărul despre toate lucrurile, despre toate stările și despre toți oamenii. Numeroase sunt stelele cerului, spune o veche carte, al căror număr nimeni nu îl cunoaște. Tot așa nimeni nu cunoaște omul decât Dumnezeu, Cel care l-a făcut. Doi oameni, începe Domnul Isus să ne spună pilda, s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Cuvântul fariseu în înseamnă despărțit de lume, sfânt. Vameșii, la iudei, erau socotiți cei mai păcătoși oameni. Farisei însă treceau drept cei mai neprihăniți. Ei erau floarea poporului în privința respectării religiei. Dumnezeu însă privește altfel decât privește omul. Dumnezeu nu se uită la numele care îl porți, nici la lucrarea pe care o faci, ci se uită la inimă. Se uită în realitățile lăuntrice. Despre aceste realități, după, potrivit acestor realități, din lăuntru inimii tale, judecă el toate mișcările din afară. Fariseii, pentru că se sireau să țină în afară unele lucruri arătate de lege și pentru că se îmbrăcau mai deosebit decât restul oamenilor, erau foarte lăudați și cinstiți în popor. Domnul Isus, care le cunoștea inima, i-a numit fățarnici și morminte văruite. Iată ce spune Domnul Isus despre ei în Evanghelia după Matei capitolul 23 cu versetul 5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Acum ne întrebăm, ce căuta fariseul la templu? Ceea ce de altfel căuta pretutindeni și găsea. Pe el însuși se căuta și lauda evlaviei sale. Dar haideți să nu ne gândim numai la farisei de atunci. Ei sunt foarte mulți și astăzi, duhul lor, adică fățărnicia, cuprinde aproape toată lumea religioasă și mai ales pe conducătorii religiilor și pe cei ce lucrează în vreun fel pe ogorul Evangheliei. Cine caută slavă de la oamenii pentru lucrările pe care le face, acela este un fariseu. Dumnezeu nu primește lucrările și jertfele izvorâte din dorința după laudă. Doi oameni, deci, s-au suit la templu să se roage. Vedem, deci, că tot în legătură cu rugăciunea, a spus Domnul Isus și pilda aceasta, pilda vameșului și a fariseului. Un gând vrem să subliniem în privința rugăciunii și anume. Dumnezeu așteaptă rugăciunea noastră și apoi ne dă darurile sale. De ce nu ne dă daruri fără rugăciune? Este un singur răspuns. Pentru că El vrea să ni se dea pe sine însuși mai întâi. Rugăciunea cu credință este deschiderea omului înspre Dumnezeu, și prin această deschidere, prin această ușă spre Dumnezeu, intră El în om. Trebuie să cerem ca să ni se dea. În felul acesta. Dumnezeu ne ia martori pe noi cum că dorim cu adevărat să fim după voia Lui, căci orice dar pe care îl l dă Dumnezeu are în vedere numai împlinirea voiei Lui în și prin noi. Oricine-i cheamă numele Domnului va fi mântuit, scrie la Roman 10, cu 13. Această făgăduință minunată o are rugăciunea. Ferice de noi dacă înțelegem marele rost al rugăciunii în viața noastră duhovnicească și dacă trăim ca oameni ai rugăciunii. Iată ce ne spune Domnul Isus la versetul 11 în legătură cu rugăciunea pe care o făcea fariseul. Citim versetul. Fariseul sta în picioare și a început să se roage astfel. Dumnezeule îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nedrepți, nedrepti, curvari sau chiar ca vameșul acesta. Așadar, fariseul sta în picioare în sine. Euul lui era în toată puterea pe tron, adunându-și slavă din toate părțile. Când tu stai în picioare în tine, Dumnezeu este dat la o parte. El se ruga în sine și pentru sine, deci în scopul lui său, și se ruga astfel. Dumnezeu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, prea curvari sau chiar ca bameșul acesta. Fariseul, când se ruga, se uita la sine, cât era el de bun, și la ceilalți oameni, cât erau ei de răi. El nu se uita la Dumnezeu. Când te uiți la tine, totdeauna te supraapreciezi, iar pe ceilalți oameni îi vezi inferior din toate punctele de vedere. Când te uiți la tine, te umpli de întuneric. Numai Dumnezeu este lumină. Și abia la lumină se vede adevărul. Uită-te, deci, la el dacă ai venit să te rogi lui. Adevărata rugăciune este mai întâi o închinare, o aplecare, o lepădare de sine, nu stat în picioare, țapăn. Apoi, adevărata rugăciune este laudă și mulțumiri aduse lui Dumnezeu pentru el, și apoi. Este o cerere. Dacă lipsește prima parte de închinare ca la fariseu, rugăciunea nu este luată în seamă de Dumnezeu. Fariseul în rugăciunea lui arată mai întâi cine este el, apoi își înalță lucrările pe care le face el. În versetul 12, cum vom vedea, de cinci ori este aici eu și numai o singură dată Dumnezeu. În felul următor, îți mulțumesc, deci eu îți mulțumesc, că nu sunt, că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu postesc, eu dau zețuială din toate veniturile mele, eu, pe peste tot se vede eu. Prin neprihănirea pe care și-o arăta el înaintea lui Dumnezeu, fariseul lea pe Dumnezeu să-l laude. Îndreptățirea de sine întotdeauna duce la îngânfare și la disprețul lui. Așa se întâmplă cu toți cei care încep să zică, eu n-am furat, eu n-am curvit, eu n-am omorât. Prin aceasta ei disprețuiesc pe toți ceilalți oameni. Ei se consideră pe sine buni, la fel ca și fariseul. Fariseul se vedea bun pe el și răi pe oameni, că zice, o, oh, eu nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca vameșul acesta. Aceeași atitudine are cel ce se îndreptățește pe sine, ca a fiului mai mare din pilda fiului pierdut. După cum în pilda fiului risipitor, prin cei doi frați care erau cu totul deosebiți, ne este înfățișată întreaga omenire, tot așa ni se arată aici cei doi oameni care se roagă, fariseul și vameșul și care se deosebesc din temeli unul de celălalt în ce privește legătura cu Dumnezeu. Ca să ai legătură cu Dumnezeu, Trebuie să te lepezi de tine, recunoscându-te păcătos și să nu te îndreptățești și să te lauzi. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, acela care ar face toate faptele bune, însă ar fi bagiocoritor, nu va intra în împărăția cerurilor. Culmea virtuților, zice Ava Isaia, este dragostea, iar capul patimilor este îndreptățirea de sine. Poetul persan Saadi, deși nu era creștin, totuși a prins și el acest adevăr evanghelic când a zis Mult mai bun e păcătosul care și înalță brațele apocăință, decât un habodnic care fudul își proțăpește gâtul. Prin felul de a se ruga, fariseul smulgea lui Dumnezeu dreptul de judecător suprem întrucât el se credea neprihănit și judeca pe ceilalți oameni ca vinovați. Oricine se încrede în sine și judecă pe alții, se așează în locul care se cuvine numai lui Dumnezeu. Oare nu sunt și printre noi farisei care să spună lui Dumnezeu, îți mulțumesc că nu sunt ca fariseul din pildă? Fariseii moderni sunt mai vicleni ca cei de pe vremea Domnului Sus. Ei îmbracă haina vameșului și nu se satură să vorbească despre păcat și despre har. Dar când este vorba despre ei, spune că tu ești acela. Atunci Vaneșu se transformă brusc în fareșeu și zice, îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca ceilalți oameni. O femeie care se socotea neprihenită a fost vizitată într-o zi de un vestitor al Evangheliei pe care l-a salutat cu cuvintele, ce bine că veniți tocmai la timp, vai, eu sunt o mare păcătoasă. Așa o întrerupse vestitorul, deci ce adevărat ce spun oamenii despre dumneata. Cum? Sări femeia carță, cine într-o zi să spună ceva rău despre mine, eu nu-mi găsesc nicio vină. Frații mei, să avem mare grijă de noi, căci adăpostim înăuntru nostru un fariseu de temut, eu vechi. Dacă nu-l ținem necurmat pe cruce, ne face mult necaz și ne produce multe pagube duhovnicești. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu că și astăzi ne-a trezit la timp. Îl rugăm din toată inima să ne ajute, să ne lepădăm de noi înșine. Cu aceasta anunțăm încheierea programului Le 213 care va vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.